...formațional, pentru ca noi să știm cine suntem în Hristos și apoi să cunoaștem problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi și modul în care să ieșim din aceste probleme. Este foarte important pentru fiecare creștin și în mod special pentru membrii bisericii noastre, ca să cunoașteți aceste informații în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și să știți cum trebuie să procedați în anumite circunstanțe ale vieții sau situații prin care treceți. În sensul acesta... Mesajul central spre care ne-am concentrat este libertatea în Hristos. Adică noi trebuie să știm drepturile pe care le avem, trebuie să cunoaștem cu cine avem de luptat împotriva cui suntem noi, și în al treilea rând trebuie să știm cum putem să fim eficienți în lupta pe care o ducem. Începând de astăzi, șapte predici vor prezenta șapte pași privind trăirea plenară în Hristos, eliberarea Împotrivirea, celui, împotrivirea față de cel rău și supunerea față de Dumnezeu. Este foarte important pentru fiecare din dumneavoastră să cunoașteți aceste lucruri pentru că ele vă vor ajuta în mod personal să rezolvați situații din viața voastră. Și în același timp vă vor ajuta să puteți să veniți în ajutorul altora din jurul vostru. Celor din familia voastră și celor care apelează la ajutorul vostru. În sensul acesta, deschid acest nou paragraf pași eliberare, de eliberare în Hristos și voi citi cuvântul lui Dumnezeu din 1 Ioan, din capitolul 5, începând cu versetul 10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi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 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, și cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat Și noi suntem în Cel ce este adevărat Adică în Hristos Isus, Fiul Lui El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin Ioan Vine aici, în acest pasaj biblic, și ne face să înțelegem câteva lucruri foarte importante pentru fiecare creștin. Și aici el se adresează creștinilor. Că poate am zice, da, nu știu acolo scrie dacă vede pe cineva că face păcat. Se adresează în mod direct. Creștinilor. Și ceea ce ne spune Apostolul Ioan este că relația noastră cu Dumnezeu se bazează pe credință. Deci tot ceea ce se referă la noi în relația cu Dumnezeu, totul... Se bazează pe credință. Noi trebuie să credem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Credința noastră are obiect. Nu este dispersată orice să credem. Noi trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Mărturia lui Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu, aceea noi trebuie să credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Și prin credință noi avem siguranța vieții veșnice. Cine nu crede ce spune Dumnezeu, îl face mincinos pe Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să te analizezi, pentru că toate mesajele de aici încolo vor avea aspectul acesta personal și practic. Și, frații mei, aș vrea să înțelegeți, ceea ce veți auzi în continuare cuvântul lui Dumnezeu, este foarte important și va trebui să îl notați. Noi vă vom da buletinele unde se prezintă un rezumat a ceea ce vorbesc aici. Dar este important ca dumneavoastră să vă acordați pe lungimea de undă a Duhului Sfânt și să simțiți în mod personal ce vă spune Duhului Dumnezeu. Să simțiți în mod personal rema din cuvântul care se vestește. Pentru că eu am toată convingerea că în fiecare duminică Dumnezeu se va adresa în mod personal fiecăruia dintre dumneavoastră. Și chiar dacă vecinul nu va ști ce se întâmplă, de ce îți notezi ce e important pentru tine? Este rema care atinge corda sufletului tău și a Duhului tău și spune Duhului Dumnezeu, asta e pentru tine. E important pentru tine. Reține lucrul acesta. E important ceea ce se spune. În momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu, aceasta este pe baza credinței. Când ne întoarcem la Dumnezeu, noi, prin Cuvântul lui Dumnezeu și convingerea Duhului Sfânt, realizăm că suntem păcătoși. Realizăm că am făcut lucruri care nu sunt în voia lui Dumnezeu. Realizăm că Relația noastră cu Dumnezeu a fost afectată datorită comportamentului nostru, stilului nostru de viață. Și atunci noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem că suntem păcătoși, să recunoaștem nominal păcatul pe care l-am făcut, să-l mărturisim, apoi să cerem putere lui Dumnezeu să nu mai păcătuim, să cerem iertarea lui Dumnezeu, ca orice vinovăție să plece prin puterea sângelui lui Iisus Hristos și aici iar este prin credință. Frații mei, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, când noi mărturisim înaintea lui Dumnezeu și avem dorința de schimbare, dorința de a nu mai păcătui, în momentul acesta, noi, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să primim prin credință iertarea lui Dumnezeu. Și orice acuzație cu care satan mai vine și spune, nu, acum mai e sfânt, iar te duci la biserică, acum iar citești Biblia, acum iar postești, să le putem respinge. Pentru că el vine să te descurajeze. Dar în momentul în care prin credință tu ai primit iertarea lui Dumnezeu, tu ești eliberat de vinovăție, tu ai putere de a te apropia de Dumnezeu, Duhul Sfânt începe să lucreze în viața ta, omul nou, omul lăuntric se întărește, crește și nu-i firea care te conduce, ci omul duhovnicesc devine, este domină. În viața ta. Și tu ai deja antenele, legătura cu Dumnezeu, ești pe lungimea de unde a lui Dumnezeu și începi o relație la un nivel superior cu Dumnezeu. Și este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să ajungem la nivelul acesta. Dumnezeu vrea ca orice legături nedumnezeești din viața noastră. Orice transfer negativ generațional să fie rupt de peste viața noastră. Dumnezeu vrea ca noi să închidem orice ușă prin care diavolul a avut acces în viața noastră, să-i anulăm dreptul prin care noi i-am dat acest drept să lucreze în viața noastră. Și când am făcut lucrul acesta, și este ceea ce noi vom învăța pe parcurs, să facem ori de câte ori ajungem în situații de genul acesta. E important, e important ca ori de câte ori am deschis o ușă celui rău, prin nevegherea noastră, prin Poate am zis, m-am -am jucat, n-am fost atent. Sunt toate, tot felul de motive pe care le putem insinua. În momentul în care Duhul Sfânt ne științează, asta-i poartă deschisă și diavolul are dreptul. Tu-i legi mâna lui Dumnezeu și nu te poate proteja, pentru că ai autonomie. Pentru că ai din partea lui Dumnezeu această posibilitate să decizi cui vrei să te supui, lui Dumnezeu sau lui satan. Nu există altă alternativă, nu există o altă soluție decât or lui Dumnezeu, or lui satan. Dacă nu e supus lui Dumnezeu, e supus lui satan. Dacă nu-i permiți lui Dumnezeu să te ocrotească, să te protejeze și tu deschizi o fereastră sau o ușă în viața ta prin care satan are accesul fără nicio restricție Există învățături care spun: Apoi te-ai făcut creștin, gata, diavolul fuge ca de tămâie nu se mai aproape de tine, de casa ta Astea niște lucruri care îi face pe creștini să fie pasivi. Dar creștinii nu pot să fie pasivi. Creștinii trebuie să fie superactivi, să fie la postul de vegeri, să fie vegheatori ziua și noaptea. Și cel care veghează peste noi, el nu doarme. Și dacă îi dai dreptul să stea la veghe, în viața ta, El nu doarme. Tu când dormi și te odihnești, El este treaz. Aleluia! Și îți protejează până și visele, până și trăirile tale intime, de care nimeni nu știe. Și ce har este să beneficiezi de această binecuvântare lui Dumnezeu. Apostolul Ioan, în pasajul pe care l-am citit, aș vrea să trec rapid peste lucrul acesta, ne spune în versetul 10, cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturia lui Dumnezeu. Care este mărturia lui Dumnezeu? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vă amintiți, duminică am citit pasajul acela când Isus s-a botezat și Duhul Sfânt s-a coborât peste el ca un porumbel și s-a auzit un glas din cer. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Frații mei, aș vrea să vedeți în lumea religioasă de astăzi Lupta cea mai mare care se dă, se dă în jurul acestei mărturii. Lupta cea mai mare și înșelăciunea cea mai mare a celor care se consideră creștini. Și ei nu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este Dumnezeu. Ăștia sub, sunt sub imperativul înșelării. Vesetul 20 spune, știm, spune apostolul Ioan, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, ne-a dat priceperea să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Hristos Isus, Fiul lui. El este Dumnezeu adevărat. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi. Să nu-L credem pe Iisus ca un învățător mai ilustru decât cei care au fost în vremea Lui. Sau un magician sau un om înțelept, sau un uh, om care a știut să pună lucrurile în vremea respectivă. Și vrea să-l vedem, să-l respectăm pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Da. Și lucrul acesta este foarte important în credința noastră, este foarte important, pentru că atunci când crezi lucrul acesta... Atunci te racordezi, te bagi în priza lui Dumnezeu, și tu ești racordat la acea viață veșnică cu Dumnezeu. Pentru că prin credința în Isus Hristos, tu devii parte a lui Isus Hristos. Devii mădulare ale trupului Lui. Nu voi intra în detaliu să explic lucrul acesta, de aceea spune Apostolul Ioan că atunci când noi credem, noi suntem în El. Și am realizat la începutul anului cele 36 de afirmații care sunt valabile pentru noi ca și creștini care suntem în El adevăruri incontestabile pe care noi trebuie să le memorăm și să respingem prin ele orice minciună cu care vine satan la noi. Adică să credem adevărul lui Dumnezeu mai mult decât o minciună care vine din partea celui rău, chiar dacă vine prin cei pe care tu îi cunoști. Este în Apoi, versetul 14 ne spune că, având această poziție, credința în Isus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu și Dumnezeu, îndrăzneala pe care o avem la El, este că dacă cerem ceva după voia Lui, El face. Deci, cu alte cuvinte, credința generează această siguranță, această încredere în Dumnezeu că dacă noi cerem ceva după voia Lui, cum putem să știm voia Lui? Citim cuvântul, aici e voia Lui. Dacă cerem ceva, și asta e foarte important, frații mei, să... Învățăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiem, să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre noi, despre situațiile prin care trecem. E important nu numai să citim, să-l memorăm, pentru că sunt situații în care n-ai Biblia la tine. Și trebuie să faci o rugăciune și dacă rugăciunea ta este făcută pe baza cuvântului, are putere înaintea Domnului pentru că e în voia lui Dumnezeu și ceea ce tu ceri Dumnezeu face pentru că este voia lui. Referitor la tine, referitor la situația în care te afli. Versetul 16 Aici Lucrurile pe care le-am spus până aici se referă personal la fiecare din noi. Versetul 16 deschide un paragraf și ne spune, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat, care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața.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 Amânările care sunt în Biblie ne duce la ceea ce Iisus Hristos a spus că păcatul, adică hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat care nu se iartă. Ce înseamnă aceasta? Ce este hula împotriva Duhului Sfânt? Că Pentecostalii vin și amenințe amenință pe baptiști și le spune, fii, fii atent, spui ceva, s-a terminat cu tine. Și săracii nici nu mai vorbesc, nici nu, nu prea intră în discuții despre lucrurile acestea, cei care se tem. Cei care nu se tem intră în contradicții, Avem tot felul de argumente. Rații mei, în context biblic, de noi totdeauna versetele, ele nu se tâlcuiesc singure, ele nu se interpretează singure. Există un context al scrisorii, al cărții biblice, un context al Testamentului, Vechiul și Noul Testament, și este un context al Bibliei. Acum, în contextul Bibliei, noi știm că decizia față de orice păcat a lui Dumnezeu, plata oricărui păcat, este moartea. Este clar. Nimeni nu poate contesta lucrul acesta. Orice păcat pe care continui să-l faci în viața ta, are ca și plată moartea care înseamnă despărțirea finală de Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie în viața noastră momente în care noi să ne pocăim de păcatele noastre. De aceea a murit Isus Hristos pe cruce. Ca oamenii care decid să se întoarcă de la păcatele lor la Dumnezeu să aibă șansa mântuirii și orice păcat, avem versete biblice, pe care tu l-ai făcut în conștiință sau inconștiință voit sau nevoit. Când îl aduci sub puterea jerfei lui Isus Hristos, a fost plătit prin jerfa lui Isus Hristos. Și tu poți să ai iertarea lui Dumnezeu câtă vreme este har, câtă vreme harul lui Dumnezeu operează, pentru că va veni vremea când ușa harului se va închide. Și urechea lui Dumnezeu nu va mai auzi bătăile tale la ușă, pentru că s-a închis ușa. A fost timpul de pregătire a miresei lui Iisus Hristos. A fost timpul în care creștinii să-și ia ulei în candelă. A fost timpul hotărât de Dumnezeu să avem Biblia în mână, să putem citi noi, nu alții pentru noi, și să vedem realitatea și adevărul lui Dumnezeu. Am fructificat timpul acesta? S-ar putea să vină vremea când să intri într-un spital și să nu mai poți citi Biblia. S-ar putea tot felul de situații, de aceea, câtă vreme harul lui Dumnezeu este peste tine și peste mine, ia aminte. Iubește cuvântul lui Dumnezeu, studiază cuvântul lui Dumnezeu, caută voia lui Dumnezeu, caută să împlinești voia lui Dumnezeu în viața ta. Dacă vezi pe cineva că păcătuiește și aici... Vedeți, noi suntem chemați să ne ajutăm unii pe ceilalți, nu să ne supervizăm. No, Să-l văd eu când spune ce nu trebuie, că imediat îl pun pe internet. Acum avem și telefonul cu poză, îi facem și poză, putem să facem tot felul de trucaje. Rății mei, Dumnezeu nu vrea să avem această poziție, să supervizăm pe cineva și dacă vezi în jurul tău pe cineva că păcătuiește și îți dai seama că omul acesta este legat, omul acesta nu face ce-ar vrea el să facă, că el vine la biserică. El s-a predat Domnului, el a făcut botezul, el crede că este creștin. La aceștia se referă Apostolul Ioan Nu credem că uh, Se referă la cei din lume Nu, e foarte clar Se referă La cei din casă La cei care După ce s-au întors La Dumnezeu Ei mai continuă să păcătuiască După ce s-au întors La Dumnezeu Ei n-au închis Ușa Celui rău, nu i-au anulat dreptul de a lucra în viața lor. N-au închis canalele prin care se poate scurge influențe negative în viața lor. Și unii zic, Bă, gata, am făcut eu așa o rugăciune generală, când m-am întors la Dumnezeu, îmi spus Domnului, Doamne, vin înaintea ta cu toate păcatele mele, vrute și nevrute, pe care le știu și pe care nu le știu. Le aduc înaintea ta, Doamne, ia-le și curățește-mă de ele. Dacă ar fi așa, bine ar fi, ușor ar fi. Necazul este că după ce ne întoarcem la Dumnezeu, lupta devine mai aprigă. Suntem conștienți că, de fapt, noi trebuie să eliminăm lucruri din viața noastră, să anulăm dreptul pe care l-am dat celui rău, să închidem orice poartă și orice canal prin care ne poate influența negativ. De aceea, ori de câte ori vrei să ajuți pe cineva. Noi putem să ne ajutăm unul pe celălalt în mod special prin rugăciune. Rugăciunea care poate să fie preventivă, Iisus i-a spus lui Petru, Satan a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine, preventiv, ca să nu ți se piardă credința. Și e bine, frații mei, părinții să se roage pentru copiii. Copiii pentru părinți, preventiv. Este bine să venim să ne binecuvântăm înaintea lui Dumnezeu. Este bine să aducem zile de post înaintea lui Dumnezeu, preventiv. Vrei să te căsătorești, preventiv, vine, vine înaintea lui Dumnezeu. Am văzut ieri după masă avem niște fete, băieți mă mir, cum denunț mai multe numți? Dar probabil că așteaptă să terminăm sala. Suntem pe drum. Rății mei, vrei să faci ceva preventiv? vin înaintea înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu nu cunosc un băiat sau o fată, dar Tu știi, Doamne, Tu știi viitorul. Doamne, dăm afinitate față de persoana aceasta cu care voi putea să te slujești pe tine. Dacă cer ceva după voia ta, Doamne, unul care mă va pune în porș. Nu-mi pot în porș. Dacă vii cu dinastea la Domnul, Domnul știe, zice, săraca de tine sau săracul de tine, tu nu poți stăpâni lucru pe care are ai putere foarte mare. N-ai bani de benzină pentru el. Doamne, ajută-ne, Doamne, ajută-ne să ne putem concentra și să înțelegem că putem să ne ajutăm unul pe celălalt, printr-un sfat, printr-un... Putem, dacă vezi pe cineva că păcătuiește, cu Duhul blândeții, nu merge acolo ca un cocoș. Pă mă, cum ți-ai permis să faci lucrul ăsta? Ce cu Duhul blândeții. Mă, poate că și eu aș fi făcut în locul tău. Așa suntem slabi, dar te pot ajuta. Dacă te pot ajuta sunt la dispoziție. Sună-mă, doamne! Sună-mă. Uite, vreau să te ajut să ieși din impasul acesta. Nu-i ușor să fii în acest impas. Sunt gata să te ajut. Doamne, dă-ne această putere să putem să vedem nevoile fraților noștri, să putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i ajutăm. Și aici, versetul 18, ne prezintă două aspecte referitor la păcat. Păcatul care nu se iartă, Păcatul care duce la moarte, adică păcatul pe care continuu și în mod special se referă la Duhul Sfânt, cu la împotriva Duhului Sfânt, știți de ce? Pentru că în perioada în care noi suntem, Duhul Sfânt este Cel care lucrează. Când s-a înălțat la cer, Isus Hristos, el a spus, Mă duc, eu voi fi un mijlocitor între voi și Dumnezeu Tatăl, dar vă voi trimite pe Duhul Sfânt, Duhul adevărului, care va fi cu voi și în voi. El vă va învăța toate lucrurile, vă va sfătui, vă va aduce aminte, vă va da daruri și va rodi roade în viața voastră. E, dacă tu nasculți de Duhul Sfânt, îl hulești. Îl Nu-i dai importanță. Duhului Dumnezeu vine și spune: păcăiește-te, mai greșit. Imediat îți aprinde lumina. ai greșit. Cereți iertare, mai vorbi ce nu trebuie. ți a umblat mâna unde nu trebuie. Cere iertare, cere iertare, păcăiește-te. Și este lucrarea Duhului Sfânt, dacă tu o neglijezi, este o hună împotriva Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne convinge de păcat, ne dă putere de pocăință, Duhul Sfânt este Cel care produce nașterea din nou, Duhul Sfânt este Cel care produce sfințirea, Duhul Sfânt este Cel care realizează mântuirea, adică restabilirea relației cu Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care face această lucrare. Dacă tu neglijezi pe Duhul Sfânt, îl hulești și dacă continui să faci lucrul acesta și nu te oprești, suta la suta la moarte vești. Poți să îți iei etichetele care le vei lua, n-ajunge la nimic. Că foarte mulți sunt întunecați de etichete. Și vezi niște etichete, Domne, ceva extraordinar. Frații mei, Dumnezeu ne-a dat o singură etichetă. Creștini, copii ai lui Dumnezeu. Atât. Celelalte, sunt fardoseli umane. Fardoseli umane. N-am nicio, știu eu, împotrivire. Poți să le folosești cum vrei tu, dar pe mine nu mă afectează, nici pe Dumnezeu. Deja va cu El. Chiar scrise. Apoi, un alt aspect al păcatului care îl prezintă aici este că cel născut din Dumnezeu nu continuă să păcătuiască. Deci nu păcătuiește, că aici este vorba de păcatul accidental și păcatul ca stil de viață. Deci el născut din Dumnezeu n-are un stil de viață păcătos, pentru că el ascultă de Duhului Sfânt și el percutează imediat ce Duhul Sfânt l-a convins că a păcătuit, el vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, nu știu unde m-o făca M-a spus la biserică, mi-am notat în caiet, dar exact acolo am căzut. nu ușor, avem de luptat și este important ca lucrul acesta să-l reținem. Trebuie predica să o facem de două ore. Ce ziceți? Bun. Câți din cei care sunteți prezenți aici veți să fiți liberi de orice acțiune care vine din partea celui rău? Vom face șapte pași. Vom parcurge șapte arii ale vieții, prin care, dacă ni le vom însuși și vom acționa practic, fiecare vom putea să devenim liberi de orice drept pe care îl are cel rău asupra noastră. Și el nu va avea niciun drept. De fapt, ceea ce vom face este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu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 Curăți-vă mâinile păcătoșilor, curăți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Ceea ce vom face în continuare este să ne apropiem de Dumnezeu. Primul lucru. Să ne supunem voie lui și cuvântului lui. Apoi să ne împotrivim diavolului. Și dacă noi ne vom apropia de Dumnezeu și Dumnezeu va fi de partea noastră, că ăsta e foarte important, când tu intri sub protecția lui Dumnezeu și de acolo rostești declarații bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, știți ce face diavolul? Fuge. Nu se plimbă, ci fuge. Facă bunul Dumnezeu ca lucrul acesta să fie o realitate pentru fiecare din voi. Și în această dimineață, primul pas pe care îl facem este falsul vis-a-vis -vis de real. Să distingem ce este fals în viața noastră și ce este realitate în viața noastră. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne analizăm fiecare din noi în ceea ce privește trecutul și prezentul nostru și să vedem implicațiile noastre în practici oculte, în învățături false, în ritualuri satanice, în religii necreștine, în legăminte nedumnezeiești în orice activitate individuală sau de grup care neagă Dumnezeirea lui Iisus Hristos, în priorități greșite. Acestea sunt domeniile pe care trebuie să le analizăm. De repet încă o dată, practici oculte. Și aici am vorbit despre lucrurile acestea, au fost o predică. Referitor la aceste practici oculte. Învățături false. Duminică v-am dat câteva învățături false sub care unii creștini dorm. Și ei sunt într-un tren fals. Pentru că nu merge la destinație la care ei se gândesc. Are altă destinație. Altă destinație. Dar sunt niște etichete false care au fost puse ca să îi mulțumească pe creștinii nevegatori, care nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, care se duc după ce spun oamenii, care s-au simțit confortabil ca alții să citească pentru ei ceea ce spune Dumnezeu, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu adresată în mod personal lor. Apoi ritualuri satanice. La ora actuală este ceva care pineretul este prins atât de ușor în aceste ritualuri. Religii necreștine. Te Temiri câte religii nu apar. Te Legământe Legăminte nedumnezeiești. Și aici pornesc de la legământ de prietenie, nu-ți dai seama ce poate să ducă un legământ de genul acesta. Apoi, activități care îl neagă pe Iisus Hristos ca Dumnezeu și priorități greșite. Albezi zice, A, nu, nu, n-am eu așa ceva. Dați mei! Aș vrea să facem un bilanț al celor 24 de ore pe care le avem și să vedem care este prioritatea noastră numărul 1. Cine ocupă timpul cel mai mult în viața noastră? Faceți lucrul acesta și veți vedea dacă aveți prioritățile corecte. Veți vedea cât timp acordați televizorului și cât timp acordați citirii Bibliei. Veți vedea ce este mai prioritar pentru voi. Ca aș vrea ca Duhului Dumnezeu, cât timp acordați calculatorului și cât timp ar acordați lucrări în biserică, slujirii în biserică. Vă spune clar, vă face un diagnostic incontestabil. Deci poți să-ți dai seama. Și atunci îți dai seama. Dacă prioritatea ta este conform cuvântului lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi, prioritar. Ce este? Și atunci pune lucrurile care sunt prioritare și vezi dacă sunt în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu sunt, înseamnă că ai priorități greșite. Te afli... Sub imperativul a ieșit de sub protecția lui Dumnezeu. Îi legi mâna lui Dumnezeu, care vrea să te ocrotească și să te binecuvânteze. Îi legi mâna. Nu poate, pentru că Dumnezeu este drept. El respectă ceea ce a spus. Ca să poți să-ți dai seama de situația în care te afli, foarte rapid voi citi. Câteva întrebări pe care să ți le pui, le vei avea duminica viitoare, aceste întrebări. Ceea ce fac eu în predică, voi prezenta aspectele generale, iar la terminarea acestor subiecte vom avea un sejur. Eu aș vrea ca toată biserica să participe la acest sejur, pentru că veți vedea, vom pune în aplicare aceste adevăruri. Și va fi ceva extraordinar. Am toată convingerea că biserica saltă la un nou nivel. Voi, viața voastră, familia voastră, afacerile voastre vor sărta la un nou nivel. Am această convingere, 100%. Așa cum spune apostolul Ioan, știm, știm, știm, știm cu certitudine. Nu există probabilitate. Am să vă dau 12 întrebări care să vi le puneți și dacă vă dați seama că aceste întrebări vizează un departament al vieții voastre care nu-i rezolvat, fiți cât se poate de atenți, ascultați predicile de mai multe ori, căutați predica referitor la ocultism. A simțit prezență străină în jurul tău? Îți este frică de ceva? O frică stresantă? Ai relație cu o ființă imaginară, cu un Duh altul decât Duhul Sfânt? Auzi voci? Ai gânduri negative care-ți șoptesc? Lucruri care nu sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Ai consultat vreun vrăjitor, vreun spirit sau un canal de comunicare extrasenzorial. Ai făcut legământ secret, pact, cu altcineva decât cu Dumnezeu. Ai fost implicat sau ai văzut, ai participat la un ritual satanic, ai obiecte oculte în proprietatea ta, chiar și suvenir sau în casa ta. Ai auzit și ai privit, ori ai însoțit persoane care s-au implicat în ocultism, Că de multe ori zicem noi, nu m-am uitat, am vrut să văd. Am fost așa curios. M-am dus cu el sau cu ea. Ai avut în familie persoane implicate în acțiuni oculte? Ai avut experiențe spirituale altele decât cele biblice? Ai visuri, coșmaruri? O presi demonice? Toate aceste întrebări te pot conduce în a depista dacă este ceva în neordine în departamentul acesta. Fals? O realitate. Pentru că diavolul vrea să credem o minciună și să experimentăm o minciună. Dar Dumnezeu vrea să cunoaștem adevărul. Dumnezeu vrea să cunoaștem adevărul și adevărul să ne facă liberi. Noi să știm cine suntem în Hristos. Noi să știm cum putem să rămânem sub protecția lui Dumnezeu. Noi să știm cum îl putem pune pe fugă pe cel rău. Exact. Nu ne trebuie doctoranzi să vină să ne spună lucrul acesta. Ia și cuvântul lui Dumnezeu. aplică să-l aplicăm în viața noastră. Și în această dimineață aș vrea să te supun cercetării Duhului Sfânt. În această dimineață aș vrea să vii înaintea Domnului și să te rogi preventiv și în fapt și să spui, Doamne, Deschide mintea, luminează-mă, Doamne, fă să înțeleg lucrurile false din viața mea. fă Doamne, să cunosc lucrurile în care am fost implicat, lucrurile care constituie o poartă de intrare sau un drept la adresa celui rău de a acționa în viața mea. Luminează-mă, Doamne, obiecte din viața mea, din familia mea, din patrimoniul meu, care trebuie să le îndepărtez. Pentru că dacă nu le îndepărtez eu, mă îndepărtează ele pe mine de Dumnezeu și de destinul vieții mele. Ați citit în faptele apostolilor când oamenii au fost convinși de aceste lucruri, că ocultismul îi ține în fals și că numai Dumnezeu este cel care îi poate elibera și au adus cărțile de vrăjitorie, le-au ars și-au adus CD-urile, casete, nu, atunci nu erau. Dar se întâmplă la ora actuală. Se întâmplă la ora actuală. Poate ai primit o suvenire de la cineva și zici țin la persoana respectivă, o țin. Fii foarte atent sau atentă. Ce este? Pentru că s-ar putea să fie un cal troian băgat în casa ta. Și te vei simți și vei vedea că vine o insurecție peste tine și ești cucerit. Vreau să plecăm capetele, pentru că vreau să mă rog Domnului pentru voi. Tată din ceruri. În fața acestei realități, Doamne, ne dăm seama că singuri nu putem discerne lucrurile. Avem nevoie de Duhul Tău, Doamne. Doamne, călăuzeaște-ne Tu, Doamne. Sunt întrebări la care trebuie să dăm răspuns, dar noi căutăm soluții. Și știm, Doamne, că soluția ești Tu. Știm, Doamne... Că fără Tine nu putem face nimic. De aceea, în această dimineață, Te chemăm în viețile noastre, Te chemăm în familiile noastre, Te chemăm în biserica noastră, Doamne! Nu ne lăsa singuri. Avem nevoie de Tine, Doamne! Izbăvește-ne, Doamne! Luminează-ne ochii minții noastre! De ne puterea De ne puterea, Doamne, de a ne desprinde de tot ce este rău în viața noastră. Vrem să ne supunem ție, Doamne. Vrem să ne apropiem de Tine. Vrem să cunoaștem voia Ta, Doamne. Să folosim voia Ta în rugăciunile noastre, în cererile noastre, în declarațiile noastre, Doamne. Pentru că știm că voia Ta are putere. Doamne, dacă cumva am ieșit de sub protecția Ta prin faptul că ne-am permis să păcătuim și ți-am legat mâinile, Doamne, în această dimineață ne întoarcem la Tine, Doamne. Privește spre inima fiecăruia, cercetează-ne cu un duh de pocăință, ajută-ne să ne apropiem de Tine. Doamne. Lucrează. În viețile noastre cu puterea Ta. Cercetează-ne, Doamne. Și să mulțumim că ne iubești. Să mulțumim, Doamne, că ne informezi despre voia Ta și planul Tău pentru viețile noastre. Așteptăm, Doamne, ca Tu să ne conduci mai departe. Să fim liberi. Liberi, Și să trăim o viață din bersub în numele Lui Isus.